wa na'udhu من min shuroori ومن wa min sayyati amalina ma ilih illa fala mudilla lah wa man yudl fala haviya lah ashkana la ilaha illa Allah vahduhu la sharika lahu wa ashkadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhal lezina amanu takullaha haqqa tukatihi wa la ittaqullaha lakum wa as-sadiqin wa ba'd qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna al-a'malu binniyat wa inna li kulli imrin ma naba saraka allah wa saraka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kima qala zaheru sallahu jalla shanu ina početku i na kraju alhamdulillahirabbil alamin najavšom zaholom kakvaduoliko i pripada samo allahu nepreuzviše salamati salam upućujemo Rasulullah Muhammadu sallallahu alaihi ve sallam, njegovoj časnoj porodci, Ahlubaitu, svim njegovima shanuhima i svima onima koji ga do sudnjega dana, molim Allaha djeldašanu, svi zajedno i naši potomci budemo na toj stazi tom putu, ta staza je džennet, ka staza taj put vodi u džennete. U prirodu provučenih hajeta kaže Allah djeldašanu, pozivajući o vjernici, Allaha se bojite pravom, bogobojaznošću, I ne umilite drugačiji osim kao muslimani. I kaže Allaha, bojite Allaha, se bojite i budite sa onima koji su iskreni. Kaze Allaha, poslanik salallahu alaihi wa sallam, zaista se dijela cijene prema nijetima i zaista će svakom čovjeku pripasti ono što je zanijetio. Istinu je rekao Allaha i njegov poslanik alaihi wa sallatu wa sallam. A zatim, poštovani ženate muslimana, poštovana braća po islamu, Mi smo još uvijek na samom početku našeg djelovanja. Ovo je tek treća džuma i hutba u ovom našem džematu. U prvoj sam govorio o programu djelovanja ovog Prošli petak u drugoj hutbi sam govorio o ihlasu, odnosno nije ta kao jednoj od najbitnijih stvari je lahva veća lešanu Danas ću Allah vam oboljom njegovim izunom govoriti o jednoj od najgorijih stvari koju čovjek može počiniti ili koja mu se može desiti. A koja je prisutna nažalost suda oko nas. A to je nepravda. Ili zumu. Sve ono što je ružno, Allah u Đelešanu I Allah u se nepravde zaštitio, tako reći, kada poručuje ste Billah, inna Allah la javnimu mithkale dherra. Zaista Allah ne čini nepravdu koliko je jedan atom. Mithkale dherra. U ovom ajetu spominje se riječ dherra. I prevodi se u um mushafima kao trunka. Međutim, ta riječ dherra je u stvari atom trunka je vidljiva, atom nije vidljiv. Muslimani su znali za atom još prije 1400 i više godina preko ovoga ajeta. Gjallaha Đalešanu spominje atom vezujući ga za čistoću svoju od nepravde. <supra> Inna Allahe la javlimu mithkale za Allah ne čini nepravdu koliko je atom. Nikome. Ve la javlimu rabbuke ahada. Tvoj gospodar nikome nepravdu ne čini. Nepravda se naziva i Zulum. Zašto Zulom? Ta riječ je u našem jeziku, i u srpskom jeziku, i hrvatskom jeziku, i tako dalje. Zato što je Zulom u stvari tama, Zulom je tmina. Pa kada se nekome učini nepravda, ili kad ti neko učini nepravdu, čovjek se nađe tam, jednoj tmini. Sudnji dan će biti Zulom tama ili tmina dan. sudnjem u jednom velikom hadisi Kucuću koji je pun izvanrednih poruka na osnovu kojeg je u pisala knjige koji se je prenosio od Ebu Zerra radi Allahu anhu abilježi ga ima muslim u svome sahihu Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam poručuje i prenosi od svog gospodara da je rekao Ja ibadi, o robovi moji, inni haramtu zulme ala nefsi, ja sam samome sebi zabranio zulm i među vama sam ga učinio zabranjenim, تظالمو, pa nemojte jedni drugima činiti nepravde. Znači na početku tog velikog hadisa s oglomnim porukama i povukama počinje sa تظالمو, nemojte činiti nepravde jedni drugima. Ovdje se kada nemojte činiti nepravde. A čovjek i sam sebi može učiniti. Allah dželešan mu kaže: "Fala taḍrimu fihinna enfusukum, nemojte u svetim mjesecima sebi ne pravdožiniti." To je kada čovjek čini haram, kada čini grijeh, kada narušava Allahovo dželešano pravo, čini zun sebi. Jer će snositi sam posljedice toga što je uradio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem šali svog velikog sahaba Muaze ibn Džebela radijollahu anhu prilikom kao daju kao misionara, kao ambasadu do Islama u Jemen. I kaže, doći ćeš narodu od ehlu kitaba. Znači oni imaju neko znanje. Nisu muštici. Pa prvo što ćeš ih pozvati jeste šahade da prosvjedoče la ilaha illallah Muhammed Rasuluh. Pa kada nekoga ovo nam govori pozivate Islama, prvo da prosvjedoče la ilaha illallah Muhammed Rasuluh. to je osnov, to je temelj, to je baza Islama. Ako ti se kaže da zavu. obavijesti ih da im je Allah dželešanu propisao pet namaza u toku dana i noći. Pasite, brađu, pet namaza u toku dana i noći. Ne bajrame samo, ne džumu samo, nego pet namaza u toku dana i noći. Pa ako ti su tome da zavu. obavijesti da im je Allah dželešanu propisao zekat koji suzimo njihovih bogatih i prosljeđuje se njihovim siromašnim. I pazi se da im od najboljeg imetka, kaže Rasulullah s.a. A zatim mu kaže žuvelje riječi وَتَقُ دَعْبَتَ الْمَظْلُومِ i pazi se dove mazluma, boj se dove onoga kome je učinjena nepravda. فَاِنَّهُواْ لَيْسَ بَيْنَهَا بَيْنَ اللَّهِ هِجَابِ i između njej. I značno te dove je, Allaha nema hijjaba, nema preglede, nema prepreke. Ona ide direktno Allahu Đelešan. Dova onoga kome učinu nepravda se ne odbija Pa ako budeš nekada mazlom, ako ti se učini nepravda, a teško je biti i mazlom, a još teže zalim, ako čovjek mora biti bolje mazlom, trpit nepravdu nego biti zalim onaj koji čini nepravdu, a jedno i drugo je teško. Ako ti neko učini nepravdu, upućuj ta dovu, jer ti se dova ne odbija. Zum je učinjen tamo mrak, ta ti Allah dovu ne odbija. Ne moraš ekstra protiv onoga ko ti je učinio nepravdu. A ti nije zabranio. Ali bolje u puti za nešto što ti treba, jer ti dova neće biti, biti odbijana. Allah Đalešan mu pušta čafira godinama i decenijama i daje mu priliku da izađe iz svog kufra i stane na staju slavu. Pušta je mu na Afrika u njegovom munafihluku godinama i daje mu šansu da postane iskren puštaja muši kao njegovom obožavanju drugih mimo Allaha godinama i daje mu priliku da počte obožavati Allaha Čelešanu. Ali braćo, zunom čaru ne pušta puno. Onaj ko učini zunom ko učini nepravdu, <kuh> brzo mu se vraća. Brzo mu se vraća. Može ga Allah Čelešanu pustiti i godine da prođu, možete im to desiti? Kao što je pustio Faraona godinama. Na kraju potopio kao što je pustio Ebu Džehla, koji je bio faraun ovog umeta, najgori neprijet Rasulullah, alaihi salatu wasalam, Ebu Džehlu. Pustio ga Allah, Đelešanu, godinama. 15 godina je činio zlo i zulum Rasulullah, alaihi salatu wasalam. A zatim je bi uništen na bedu. Ovo da znaš ako ti neko učini neprav. Pa, žarko želiš, takva je čovjekova duša, da mu se to vrati, a ja vidiš, ne vraća mu se, prolaze i mjeseci i godine. Allah, Đelešanu, je sabur strpljiv i ne žuri sa kaznom. Na nepravdu se može isto odgovoriti. Može se oprostiti. Rasulullah, alaihissalatu wasalam, nije se svetio radi sebe kad mu čini nepravdu ili zulum, nego samo kad bi se Allahove granice gazilo. Zbog toga da ne nestane Allahove vjerje, pa ako bi se počinilo nešto od harama, tada bi se ljutio. Ali zbog sebe nije. Međutim, čovjek može uzvratiti na nepravdu isto umjerom, može je prešutiti Može on onaj glasno govoriti. Inače Allah džalaluşan ne voli da se o zlu glasno govori. I Kur'anski ajet kaže: "Inna Allaha la yuhibbu al-jahra Allah ne voli da se o zlu glasno govori i la men zulim o simonae kom je učio nepravda. On može o toj nepravdu da priča. Jesuram je buboke, teške bole, jela mu je dao mogućnost da može glasno pričati o toj nepravdi, to mu nije zabranjeno. Međutim, ima jedno jako lijepo predanje u kojem Lukman mudri, znači kao mi uči Kur'an, a vjerujem da ćemo svi učiti Kur'an jednog dana, koje danas naučimo, sura Lukman, gdje Lukman, jedan veliki mudrac, savjetuje svog sina, o, sinko, pazi na četvoro, dvoje, nemoj nikada zaboraviti, vidjeti je stalo na umu, a dvoje odmah zaboravaju ono dvoje što ne smiješ nikada zaboraviti je Allah džalešanuhu. Nemoj ga nikada zaboraviti. Stalno budi u zikru. Braćom, i zbog toga klanjamo pet vakat namaza, jer je insar, u prevodu zaboravko, ne sije sa urapskom jeziku je zaboraviti. Za, za, za El insar, onaj koji zaboravlja. Da vam je Allah pustio od žume do žume, od bajrama do bajrama, nikoga se ne bi sjeću. Zato imamo pet vakata dnevno da nam Allah stalno bude na umu da budemo insani, da od ljudskog bića postane insan, pravi čovjek. Drugo, nemoj zaboraviti nikada smrt. Najpametniji su oni, ne koji su doktorirani, koji su magistrirali i završili velike fakultete. Najpametniji su, kaže oni, Rasulullah alaihi sallatuhu sallam kaže, koji se stalno sjećaju smrti. El ladine yad kurun el meute koji se mnogo sjećaju smrti. A dvije stvari koje moja zaboraviti. Dobro dijelo kad ga učiniš, zaboravi ga odmah. Da se nje bi njime tvalisao, da se nje bi njime isticao, odmah ga zaboravi. Raduj se njemu na sudnjem danu, na dunjalu koga zaboravi. Koliko obraću ima stvari koje smo loši učinili? Pa nekako kaže, e, tada si možda to i to uradio. Ja to uradio! Ja ja kaže ti, subhanalaj, znenadim se šta će tek biti na sudnjem danu od onog što smo zaboravili. Ali isto tako da nego kaže, tada si to to uradio, dobro je to bilo, lijepo, ja to uradio, kaže, jest, ja zaboravio. E onda će nasudnjim daj, isto da, isto tako biti, jest, <tose> zna, pa ćemo se obradovati. te dobro djelo je teže sačuvat, da se njime ne hvališeš, ne ističeš, nego ga uradit, puno ga je lakše uradit, a puno teže sačuvat. Zato kaže, mudri lukman, odmah ga zaboravi. I zaboravi, kaže, nepravdu koju ti je neko nanio. Nije to lako, teško je. Ali, Ustigni se i zaboravi tu nepravdu, ako možeš. Zašto govorimo o nepravdu? Zato što je nije sljedeći korak, braćo, smutnja, fesad, nered, fitna. Čuli ste za ove riječi, smutnja. Vidite kako u našem jeziku ta izraza. Blizak izraza, zulom, tamo, smutnja, kad je nešto mutljivo, smutljivo. Sad se ni najmudriji ne snalazi. Ovo je vrijeme koje najavi Rasulullah s.a. da se ni najmudriji neće snalaziti. Jer će doba čovjek postati loš, takoči ga predstavljati. Oni koji su loši sebi se predstavljati u najljepšim svijetlu. Oči ta zun, nepravda i zulum će biti predstavljena kao nešto dobro, ni najmudri se ne snalazi. Bojim se da je to vrijeme došlo. To je smutnja. Zašto u našim džematima po Evropi, u Bosni, u Sanđaku, u Americi, svugdje u svijetu je smutnja? Zato što ima puno zuluma. A zulum nastaje kada nema poko bojasnosti kada nema iskrene vjere i bogobojaznosti dolazi do zunuma. I kada neadekvatni ljudi zauzmuje funkcije koji nisu dostojni, tada raste zunum i to proizvodi smutnju i zato imamo smutnju svim našim džamatima, ne samo džamatima širom svijeta. A smutnja je gora od ubijanja, kaže Al-Dešar. Jer kada te neko ubije, ubistvo samo je destjedno, a smutnja 100 puta objav. Zato Al-Dešaru kaže fitnatu ashadd min al-qatl. Smutnje je šešća odubijanja. Na drugom mjestu, el fitnetu, ek beru minokatu. Smutnje je veča odubijanja. Zbog toga nam zulum, zbog toga nam zulum znači, ne treba. Sve ovo sam kazao da bih pozvao i apelovao da ovom našem, među, da ovom našem centrum, našem džematu ne bude smutnje, ne bude zuluma, ne bude nepravde. Da imate pravo, i prvi ću biti, Znači, da se pobunim protiv nepravde bilo kome. Pazite, braća moja, prije nego što je Rasulullah alaihi salatu veselam postao Allahoposlanik. Znači, još u Mekki mušici koji su obožavali razne druge bogove, ne Alaha, Đelešanu, napravili su savez da pomažu mazlume. Znači, kom je god budućena nepravda da ga pomognu na bilo koji način. Zašto mi kao muslimani ne možemo kazati mi ćemo napraviti samest da pomognemo onoga ako mišna nepravda bilo gdje u ovom gradu i ne samo u ovom gradu. Ova hudba je u tom smjeru. Ja ću znači, daći sve od sebe da ovdje u ovom mežidu, u ovom džamatu, u ovom centru ne bude zuma i smutnje naravno s pomoć svih osta. I koliko dogod možemo na drugim, na drugim mjestima. Kad su mogli mušici, mušici, zašto mi ne možemo kao muslimani to raditi? I na taju preporučujem vam dovu koja se tiče zuma. a Ali nemojte, braćo, molim vas, preporučujem dovu da tuđe na jednu ohoj zađe i na drugu. Pročnu dovu koju sam spomenuo, kod je na od najbitnijih doova koju izre kao Muhammed Aleyhi Salam. Ashabi ga pitaju kako da se sačuvamo Drijaluka, to je najgora stvar. Kako da se sačuvamo Rasul Allah. Oni im kaže dovu. Ja vjerujem da 90% od vas uz dužno poštovanje ne zna tu dovu. Samo mi je jedan čovjek prišao i pitao me, gdje ja mogu naći tu dovu. Hoćeš li mi zapisati tu dovu, Samo jedan. Nemojte nas ove dove, ovi draguljovi, pisarivi, smradi, da se bacaju tek tako. Da ne novo na drugo da izađu. Ovo su jako bitne stvari, dači. Zato dolazimo na džumu. Da budemo bolji, da budemo lahu draži. Ne zato da nam prošlo 20 minuta upisali s mobilne džumi. Šta nam to vrijedi? Dova, koju uče Rasulullah, alaihi salatu wa salam, vezana za ovu temu, Allahumme, Gospodaru, inni, auzubike, en auzleme el uzleme. Gospodaru, sačuvajme da činim zunum, aj sačuvajme od toga da se meni čini zunum. Sačuvajme od toga da budem zalim zunumčar, a sačuvajme od toga da budem maslum, da trpim nečijih zunum. Sam rekao, ružno je težko biti i zalim i maslum, bolje bi trpiti zunum nego biti zunumčar, I jiztisnum shahr urrati qatar ilan adunyan uku ilan ahiratu adanas allah sallaha sajava yudhidnu bih odrug. Amin ya rabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa salatu wa salamu wa rasuluna muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Mishanun puna Ovo je tek naša treća hutba, treća džumata. Da vam salaži lešanu nagrade vidim neke koji su već postali ode redovne džematlije. Treba će nam i međusobnog družnjenja, i međusobnog upoznavanja. Mi smo zaista zanijetili i riješili, još i prije, a u ovom centru sad posebno, kad nam je dao priliku, da naprimo zaista jedno mjesto gdje će se e, duhovno blago kupiti. Kao što su govorili pri učenjaci, evo kaže u žamiji, se dijeli ostavština, dijeli se miraz Rasulullah Aleyhi Salatu Veselam nakon što je klasirao na pa su potrčali ljudi. Tamo, kaže, vidjeli učenjake ljude koji predaju uče Koran. Pa kaže, tamo je to. Pa kaže, to je miraz, to je ostavština Allahovih poslanika. Nisu oni ostavljali dolara i eura, dinare, dirheme, zlatnike, srbenjake. Oni su ostavljali to. To je islam. I pokušat ćemo ovdje da bude to. Naravno, još jednom ponavljam, ne može se, nažalost, bez tog njegovog visočanstva kojeg su mnogi uzijeli za glavnog gospodara, ja govore Allah, Allah, ne može se i trebaće pomoć svih vas, trebaće, znači, god želi da ovo obstane, da se ovdje duhovno napaja, trebaće pomoći s te strane, ali će nam svakako Islam biti ono što je pravoshodno i ono što je osnovno glavno za jedna čematko, što je Allah ostavi. Ako Bog da s tim u vezi sutra, inša Allah, sa jacije namaza, nakon jacije, započnjemo sa našim poročnim druženjima, našim predavanjima koja će uglavnom biti subotom. Sajacije namazamo dok se vremena ne pomjeri znači jedna ili dvije hefte, onda ćemo na to premisliti in shalla, bit ćete blagovirno obavješteni. Znači, poročno familjano druženje, znači sa ženama, sestrama, majkama, bujrum, djecom ako ako ih nemate gdje ostaviti. Dobro bilo da imate, ali ako nemate, bujrum s djecom. I želimo znači od sutra započeti i tu žensku sekciju, znači da pustiti ženama da se one organizuju u žensku sekciju svaki osbinan džamat a mi još možemo osbinan džamat ima svoju žensku sekciju znači su da će neka žene okupljenu neka se upoznaju da će značilo